Мудрий муж Джеймс Адамс визначив невипробувана віра не варта, щоб мати її. Переслідуваному люто за неї слід би радіти. В терпцеві вкріплюється душевно йому образ Бога, відшукуваний. Супроти сірчаної злоби диявольської її властиво треба вдовольнятися з пригоди. А, мені-то забагато знеохотився зином». Коли під напад сприйняли, який тоді вам вихід крізь покусу? Тільки один. Якщо я відпав, отруєний нечистю і слабокрилий, тоді виковувати в собі духовну силу і видряпуватись на прямовисний прислон, бачачи вгорі білість верхів'я. Зірвався, починати знов. Дуже стукіт у двері. Можна, притупотіла господиня, висока сухорлявість і громоголосна, років сорока п'яти з поріділістю темної зачіски. Містер Паладюк, ти ж не варента. Я приготував тут. Сьогодні полісмен і пожежний інспектор оглядали будинок. Вам заборонено мати книги і папери в кімнаті, бо на випадок пожежі трудно пройти до вікна. Інші мешканці тримають у тісних кімнатах. Попередили, я мушу платити штраф, Розчистіть кімнату, папери й книги геть. Чого чорні коробки винесіть? Завтра, здосадовано обіцяє Олег. Як хто спитає, чи що станеться, я в своїй кімнаті приймаю другий будинок. Господиня вигоркотіла. Забудь, про що нагуділа вона, радить Зенон. Вона не має права забороняти тобі книги. Повинна дати сюди шафку для них. І нацьковує хтось, безглузно. Ви зважилися їхати в Дібровник? Ні. «Ваша воля!» «Пора мені!» – відкрив двері, слухаючи прощальних слів Олега. «Але дякую за радість знати, що там великодушні і шляхетні, як ви!» «Шанувати завжди!» «Хай так!» «Звідки дим?» – принюхався Зенон, мов який мисливець. «То сусіди більшістю наркомани з оргіями, часом смажать до погорілості!» «Ммм, так можна й дім підсмажити!» ніч. «Нічна година!» Олегові в одинокості приуявляється маляр. Бездоганно дружній. А чого кудись мені належати? Хай трачу можливість великих допомог від 99 дев'яти найблагородніших, а не зроблю помилки проти них і самого себе сотого. Повторно приграє, а дим приливається в кімнату. Олег вибігає в коридор. Звідти навала, аж хмариста. Тоді загрюкав до сусіда – і той визирає настрахано. «Ваш телефон! Дзвоніть до господині прогонь!» Помитнувся сусід і чути при телефоні голос. «Пані, пожежа! Позвіть команду з машиною!» Олег вернувся в свою кімнату. «Що забрати? Один рукопис до валізи. Тут моя душа. В останню хвилину викину крізь вікно. Решта з книгами хай пропадає. Боялись пожежі чи ні?» придирались, якраз тут немає небезпеки, а де не придирались, там огонь. Тупік по сходах, приверглась господиня, ой, лихо, дім горить, команду ждем через десять хвилин. В котрі з кімнат огонь? Гляньмо, крикнув Олег. Крізь морок сходять вниз, там в коридор, здовкруг дверей, якраз під кімнатою Олега, дим валить. Пані, тут відімкніть, немає ключа, новий квартирант забрав його і зник. Можна вибити двері? «Постарайтесь!» І вдарив плечем, а не зміг розчинити. Тоді з розгону кинувся і зірвав двері з замка. Закублило темно і поблизька вогонь. Насередині підпалено мебль в кучі. Олег вискочив до ванної, набрав води в відро і вхопив металічну трубу в кутку. На полум я вилив воду і віддав відро господині. «Носіть!» Потроху діючись трубою, відвалює меблі. Часом вискочить – хопити повітря чи взяти відро від господині. Зрештою, з відступив. Але прибула команда, орудує. Він відходить до своєї кімнати, стривоженої вкрай, роздумує. Коли б заснув раніше, міг згоріти, як і сусід. Всі жоргіясти з дому, як по сигналу, щезли. Хто підпалив, якраз під цією кімнатою? Люта нарочитість. Повторно. Справді, корогви пекельного князя наближаються. Смертельний натиск. Треба скласти ноти і віднести до Вен'яміна, кладовку.